yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i allaha wa rasulahu faqad faaza fawzan 'azima amma ba'd saudara pembimbing usamah alhamdulillah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita berada pada ayat yang penghabisan daripada suratul ahqaf iaitu lafzi Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ صدق الله maksudnya maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari kalangan para rasul yang telah bersabar dan janganlah kamu minta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka Mereka masih seolah-olah tidak tinggal di dunia Melainkan sesaat saja pada siang hari Itulah satu pelajaran yang cukup Maka tidak diminasakan Melainkan kaum yang fasik. Demikianlah tuan-tuan terjemahan yang saya kutip dari Sahih Tafsir Ibn Qasir Satu tafsir yang menarik untuk kita memahami kalang Allah Buatlah investment tuan-tuan untuk memahami kalang Allah ni Kalau kita tak berkira dalam bab dunia dalam akhirat, tentulah kita sebagai mukmin yang telah ditarbiah dalam Ramadan lebih mengambil urat untuk memahami kalam Allah Lebih daripada perkara-perkara lain, tuan-tuan Kita punya masa yang banyak untuk bersimbang-bersimbang untuk membaca Facebook, untuk tweeting, Twitter dan sebagainya Tapi untuk memahami kalam Allah ni, tuan-tuan perlu lebih daripada itu sebenarnya, tuan-tuan ini -tuan, dimulik Allah selera Kerana ia merupakan makanan kepada rohani tuan-tuan lah, Nanti kita akan lihat dalam surah syurah pada hujungnya وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا Ma aku enta تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به ومن شاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم Begitulah kami beri ruh kepadamu wahai Muhammad Quran ini menjadi ruh Islam ini adalah ruh tuan-tuan Orang, Orang yang berkelakuan tak senonoh ni sebenarnya Quran tak ada dalam diginya kerana itu hilang daripadanya rahmat hilang daripadanya hikmat hilang daripadanya segala galanya iman tidak ada tidak ada ikhlas kerjanya semua hipokrit tuan-tuan ini muliakan Allah sekalian baca quran Jadi sabar yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni kalau kita lihat dalam kamus contohnya kamus Al-Farid, kamus Al-Aziz, dia adalah keberhasilan menahan kehendak nafsu untuk meraih sesuatu yang baik ataupun lebih baik. Jadi ia merupakan satu pelaksanaan tuntunan, tuntutan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala secara istiqamah tanpa mengeluh, tanpa meronta, tanpa menolak. Jadi mereka yang belum sampai kepada tingkatan itu Diharap dapat memperolehi petunjuk Mengikuti al quranul karim Dengan membaca sejarah hidup Nabi Muhammad SAW Jadi ayat ini ditujukan bukan kepada Nabi Muhammad Secara khusus semata-mata Nabi Muhammad ni seorang penyabar tuan-tuan Apakah tuan-tuan meragui perkara ni? Sebagai seorang Islam yang kita baca Syirah Nabi SAW terlalu banyak bukti Hilmul Rasul wa Sabru Hilm, Hilm ni mana kelemutan Nabi SAW Lihat Sabar Nabi ni tuan-tuan, baca dalam perang Uhud Bila kedua pipi baginda ni koyak, gigi baginda patah Gelang besi, kena pada kepala Nabi SAW dalam perang Uhud berdarah Nabi cedera parah Apa kata Nabi SAW tuan-tuan? Apa kata Nabi? Allahumma gfir liqawmi fa'innahum la ya'alamun Ya Allah ampun kalau untuk mereka, kerana mereka tak mengutahui Ya Allah ini contoh yang pertama Banyak contoh tuan-tuan Lagi contoh Zul Khwaisirah Yang pernah kita bincangkan dahulu Ketika Nabi mengagihkan Agihan perang Ghanima Maka dia telah berkata kepada Nabi Hadillah wahai Muhammad Ya Allah Kasarnya bahasa ini Nabi Yau'ayhak Fama ya adilu illam adil Apa yang kamu cakap ni? Siapa lagi yang akan berlaku adil Kalau aku sendiri pun tidak adil Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tak ambil tindakan apa-apa padanya Cuba pada hari ini kalau teguh sikit benda yang tak secocok dengan cara berfikir kita Ambil tindakan terus Tapi Nabi SAW tidak tuan-tuan Nabi hanya bersabda kepadanya ada apa dengan Nua Apa masalah kamu sebenarnya Kamu nak petikan ke keadaan aku yang dapat wahyu kepada Allah ke? Nabi jawab begitu Lagi tak ada seorang Arab badui menarik pakaian baginda dengan kuatnya Sehingga berbekas pada kulit Nabi SAW kesan tarikat tersebut Lalu Nabi telah pun bersabda Angkutkanlah ke atas unta ini Harta untuk beri kepada orang yang menari ini Tanpa marah sedikit pun Nabi hanya senyum sahaja La ilaha illallah Muhammadur rasulullah Lihat tuan-tuan Penyabar tak Nabi kalian tuan-tuan Lihat Inilah antara kelebihan Nabi asal Nabi hanya senyum Nabi minta ke, supaya diangkat Benda ini minta tu bagilah kepadanya Semua ini nak Untanya Tepung gandumnya Kormanya bagilah semua ada satu riwayat punya menjelaskan bahawa baginda pernah mencari pembelaan untuk kepentingan beribadi Nabi SAW Atas kezaliman yang menimpa baginda Baginda tak pernah sama sekali memukul pembantu ataupun wanita Jadi dengan perkara ini Aisyah RA sendiri telah memberitahu Aku sama sekali tidak pernah melihat Nabi SAW mencari Ataupun membuat pembelaan atas satu kezaliman yang alami oleh baginda Selagi ia bukan salah satu daripada perkara yang diharamkan oleh Allah SWT Baginda tidak pernah memukul dengan tangan kecuali berjihad dengan Allah Dan tidak pernah memukul pembantu ataupun wanita yang dikeliling baginda Alaihi Wasallam. Pernah kita bincangkan dahulu kan? Zaid bin Sa'nah Salah seorang rahib Yahudi yang sengaja nak menguji Nabi Alaihi Wasallam, Memberi pada Nabi hutang kemudian dia menagihnya dengan perkataan yang kasar Menarik baju baginda daripada belakang Lalu dia telah berkata kepada Nabi Muhammad Ya Ibn Mutallibi Sungguhnya kamu ni merupakan kaum Mutul yang suka menangguh-nangguhkan Bayar hutang Lalu Sina Umar membentaknya Mencelanya Nabi hanya tersenyum berkata kepada Umar Ana wa huwa kunna ila ghairi hadha ahwaj Minka ya Umar Ta'muruni bi husin qadak Wa ta'muruhu bi husin taqadhi Sumakala la kad baqya min ajarihi salas Nabi hanya bersabda kepada Sain Omar Wahai Omar sepatutnya kau bantu aku untuk menyelesaikan hutang Bukan kau pukul dia Wahai Omar atau kau cela dia Kalau kau nak cakap apa-apa pun katalah kepadanya Supaya menagih hutangnya dengan baik Lalu Nabi berkata sebenarnya masih ada tempoh 3 hari lagi seperti yang dijanjikan Nabi telah menyuruh Sain Omar membayar hartanya kepada Zaid ini Menambah 20 sah lagi 20 lagi Cupak sehingga Zaid bin Sa'ana ni melihat akhlak Nabi yang cukup indah kesabarnya Nabi itu terus dimasuk Islam dan dia terlibat dalam peperangan bersama kaum Islam bersama Yahudi tuan-tuan. Ini adalah sifat-sifat Nabi, penyabarnya Nabi, lemah lembutnya Nabi selari dengan ayat Allah SWT Wa Ta'ala quzil afwa wa'mur jahilin. Jadilah maaf, suruhlah orang mengerjakan yang makruf, jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Inilah, tuan -tuan. Ini ya tuan-tuan dan ibu-ibu Lihat pada pembukaan Kota Mekah. Pada hari pembukaan Kota Mekah, semua tokoh Quraisy sedang duduk mengangguk kepala menanti keputusan yang akan dijatuhkan oleh Rasulullah SAW terhadap mereka yang dahulu bersifat zalim pada Nabi dan para sahabat yang lain. Nabi bertanya kepada mereka, "Apa pandangan kamu terhadap aku?" Mereka jawab, "Akhun Karim wa ibn akhin Karim, Muhammad seorang yang mulia, bapaknya pun mulia." Nabi hanya sebut, "Idhhabu fa antum mutalaq." pergi kamu semua aku kata kepada kamu macamlah kata-kata saudaraku Yusuf terhadap adik-adiknya yang bersalah kepadanya la tasribu alaikum. Niyo. Tak ada apa pun tindakan undang-undang terhadap kamu walaupun kamu menentang dan memusuhi menzalimi menganiaya kami semua tapi aku lepaskan kamu keampunan Allah untuk kamu bertaubatlah kepada Allah Subhanahu taala. Pontonihan ini. Jadi sabar ni sebenarnya bukan dalam ketika kata, nak kata Nabi tak sabar Supaya azab turun kepada golongan yang engkar Tidak tuan, tuan Ayat ni turun untuk kita sebenarnya Kita ni kena banyak sabar Sabar itu indah kan? Marah itu mudah Seperti tajuk solusi Sabar itu mudah Marah itu mudah Sabar memang indah Tapi marah itu sangat mudah Kita lupa kepada kelebihan sabar Kita bertindak marah Lalu rugilah segala-galanya Jadi Ulul Azmi ni adalah para Nabi yang telah kita bincangkan. Setiap mereka ada kelebihan tertentu. Ikrar kita orang beriman. La nufari kubaina ahadimirusulih. Kita tak boleh nak mengatakan seorang ni lebih daripada yang lain dalam satu-satu keadaan. Memang pangkat dianggurakan Allah SWT kepada beberapa orang di kalangan Nabi dan Rasul ini tanpa kita menafikan setiap mereka telah berjuang, melakukan, mengikuti kehendak Allah SWT. Kepada beberapa orang di kalangan Nabi dan Rasul ini tanpa kita menafikan setiap mereka telah berjuang, melakukan, mengikuti kehendak Allah SWT. Kepada mereka telah berjuang, melakukan, mengikuti kehendak Allah SWT katol iman al-khurasani al-tashin al-kabir ulul azmi ini adalah mereka yang tidak dipengaruhi oleh syahwatnya sehingga mereka secara rela menyerahkan diri kepada Allah SWT taala kerana nafsunya telah tunduk kepada usian hati dan ini merupakan syarat mutlak ulul azmi dan mereka merupakan semua nabi memiliki sifat ini katifillah muslimus limat yang dirahmati dan dikasihi rasekalian jadi di sini minal wusul kalau kita belajar bahasa Arab dia merujuk kepada tabi'id ini maksud bahagian ada pula banyaklah pendapat para ulama di situ berbeza-beza pandangan ulama. Siapakah para Rasul Azmi ada mengatakan keseluruhannya ada mengatakan lima orang yang telah kita bincangkan pada kuliah terdahulu. Nabi No, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada mengatakan sembilan orang. Riwayat ini dikemukakan oleh Imam Ibn Jari' Tabari yang tasni. Ada mengatakan sembilan orang itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Musa, Daud dan juga Isa serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat lain seperti kata Ibnu Juzzi dalam Zahil masir bahawa merekalah para nabi ini diperintahkan untuk berperang seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Saiman, Sulaiman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula di para ulama yang memahami perkataan min ruf di sini berfungsi sebagai menjelaskan. Jadi sehingga kalimah minar rusul difahami nama kata para rasul sahaja yang memiliki pangkat-pangkat ini. Jadi kalau begitulah tuan-tuan semua rasul lah ulul azmi seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini ada sistem ulap-ulap yang mengecualikan Nabi Yunus yang dinilai Yunus tidak sabar sehingga meninggalkan kaumnya dan akibatnya telah ditelan ikan ini pandangan yang tak begitu tepatlah tuan-tuan telah -tuan. kita bincangkan dahulu surat al-anbiya doa Nabi Yunus ini telah menjawabkan gegartannya asyur Ar ar-rahman para malaikat pun bertanya-tanya di mana datangnya suara yang mohon rayuan Allah ni meminta bantuan kepadanya lalu diampunkan Allah jadi semua para ulama secara sepakat mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang memiliki sifat ulul azmi kerana baginda diperintahkan untuk mengikuti mereka dan tentu saja baginda telah melaksanakan perintah Allah SWT wa Karena jika tidak, siapa lagi yang akan melaksanakannya? Kemudian yang terakhir sekali kata Al Imam Al-Bikai, ternyata jelas kepada kita dalam ayat yang akhir daripada surah ini merupakan impak yang serupa dengan huraian pada awal surah yang pernah kita bincangkan dahulu. Pada ayat-ayat yang awal Daripada surah Al-Ahqaf ini Kesinambungan yang cukup jelas Ayat-ayat yang awal Dengan ayat-ayat yang akhir Jadi Pemulaan dengan hujungnya Menyimpulkan Kewajipan untuk Mentaati perintah Allah Subhanahu SWT Balag Balag ini Dari surut bahasa Arabnya Kalau kita lihat dengan Kamus Al-Farid Contohnya Kamus Al-Aziz Balag ini merujuk kepada dua tuan-tuan Merujuk kepada Tabliq Iaitu Al-Quran Karim itu sendiri yang kedua merujuk kepada kifayah. Kalau kita perhatikan dalam penggunaan guna al quran Karim, perkataan yang digunakan oleh Allah SWT merujuk pada bulu, balagh, al-intihai ila aksal maqsad wal muntaha. Sampai kepada tahap yang paling maksimum. Balang ni juga merujuk kepada tabligh. Seperti yang surah Ibrahim nanti kita akan lihat hadza balaghun linnas. Ini merupakan satu dakwah kepada manusia kesuruhannya usai yasin wama alaina illa albalagu almubin balagh balagh maknanya dakwah lagi makna balang ni yang dikemukakan oleh Ragib al-Isfahani dalam mufradat Al-Bala albalagh maknanya al kifaya kifaya maknanya merujuk kepada satu benda yang telah mencukupi in fi hadha la balagan li abidin dulu pernah kita bincang surah al-bia kan ini merupakan satu had yang telah dicapai untuk perutusan seorang Rasul Mana dah sempurna, tak ada lagi benda yang dia sembunyikan Tak ada benda lagi yang boleh dinafikan Semua benda telah pun diperincikan oleh Didetailkan, dijelaskan dengan sempurna oleh Seseorang Nabi yang diutuskan itu Jadi, balal yang digunakan oleh Allah SWT Pada penghujung ayat ini Adalah merujuk kepada Al-Quran itu sendiri dia telah menyempurnakan semua ketetapan Allah SWT Disampaikan oleh Nabi SAW secara sempurna Maka tidak ada seorang pun di kalangan orang-orang kafir ni Akan menafikan perkara itu tersebut di depan Allah SWT Pada zaman perkembangan teknologi maklumat pada hari ini, Orang, manusia di mana sahaja akan ditetapkan dengan bagai-bagai rahsia alam Rahsia penciptaan Allah SWT Tengok pada saja tuan-tuan Allah menjadikan padanya juta sel tuan-tuan pakar mata kalau mengkaji mata madailah ma untuk dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tak akan sempurnalah tuan-tuan penciptaan yang begitu complicated sophisticated tanpa ada satu yang menciptanya iaitu Allah SWT wa taala jadi sempurnalah ayat-ayat ini apa yang dapat kita fahami bersama-sama surah al-ahqaf penghujung dan juga awalnya adalah merujuk kepada pertemuan penekanan kepada isu Quran itu sendiri Kita telah lihat pada awal Hamin Tanzilul Kitab minallahiil Azizil Hakim samalah dengan penghujungnya perkataan digunakan oleh Allah SWT taala sini balagh fa hal huwa laqul Quran ini telah sampai dengan terbuktinyabagai perkara yang benar dalamnya semakin hari semakin dikaji semakin banyak pula perkara yang telah direvealkan satu pengajaran tidaklah dibinasakan melainkan orang yang fasik yang berdegil fasik telah kita pelajari makna khuruj Keluar daripada Satu benda yang waras Sengaja tak milih Lain rasanya betul bayangkan gangguan kereta Tapi itu Tuan daripada landasannya Akan menyebabkan Kematian Beribu orang yang berada dalamnya Kalau kawal terbang Tidak mengikuti Laluan yang tepat Akan bertemu lah Dengan Kenderaan Atau kawal terbang yang lain Maka demikianlah lah tuan-tuan Keluarnya seorang Daripada ketapan Allah Akan menyebabkan Kerosakan yang Amat dahsyat Kita pun pada Allah SWT Kekuatan agar Mengahami Al-Quran Mengamalkannya Menjadikannya Rutin pakaian harian kita. Allahualam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam, alamin wa barakallahu fikum alaikum wa rahmatullahi wa